Sportul. Nu cred că există o altă națiune căreia să-i se potrivească expresia Sporting Life. Se scrie S-P-O-R-T-I-N-G-L-I-F-E pentru a caracteriza viața sportivă pe care o duc locuitorii la nivel de masă. Factorii de climă, spațiul mare de care dispune și în care trăiește fiecare familie, Educația, nivelul ridicat al veniturilor, dar și un spirit sportiv care animă societatea în ansamblu, sunt câteva explicații ale fenomenului sport în Australia. Câteva cifre vin în sprijinul acestor susțineri. 30.000 de cluburi pe plan local, 6,5 milioane sportivi legitimați în zeci de sporturi organizate, 1,5 milioane voluntari implicați în sport și activități de recreere. Acesta ar fi sporturi le masă, dar în afara lui există sute de cluburi profesioniste în care activează sportiv de performanță. Iubitorii sportului din țara noastră sunt deja familiarizați cu rezultatele remarcabile obținute de sportivii australieni la diferitele discipline, rugby, tenis, natație, basket, sporturi nautice, atletism, etc. Câteva nume de mari campioni australieni. ROD se scrie R-O-D, se scrie L-A-V-E-R. Chicken se scrie K-E-N. Roosevelt se scrie R-O-S-E-W-E-L. La tenis de câmp. Lac se scrie L-U-C. Longley se scrie L-O-N-G-L-E-Y. Din echipa de basket Chicago Bulls. Greg se scrie G R E G. Norman se scrie N O R M A N. La golf, Kirin se scrie K I E R E N. Perkins se scrie P E R K I N S. Not. Mark Duhan se scrie D O O H A N Campion mondial la motociclism. Kathy se scrie C A T H Y. Freeman se scrie F R E E M A N. Atletism. Pet se scrie P A T. Rafter se scrie R A F-T-E-R Cel mai bun produs recent al tenisului de câmp australian. Emma se scrie E-M-M-A George se scrie G-E-O-R-G-E Recordmena mondială la săritura cu prăjina. Alte nume celebre figurează chiar în cartea recordurilor din care am spicuit câteva într-un capitol anterior. Dacă sportul de masă are drept consecință și finalitate formarea unei națiuni sănătoase și figuroase sub raport fizic, activitatea sportivă de performanță asigură Australiei prestigiu și apreciere în întreaga lume. Sunt absolut convins că, pe lângă criteriile și argumentele de natură materială, de potențial economic sau de cele legate de calitatea bazelor sportive, răspândirea și practicarea sportului de către multe milioane de australieni Rezultatele obținute în sport pe plan internațional, modul serios și eficient în care este privit sportul în Australia, vor fi contribuit la alegerea făcută de Comitetul Internațional Olimpic ca Australia să organizeze Jocurile Olimpice de Vară Sydney 2000. Dar să nu se uite că în spatele unor astfel de politici și practici stau eforturile și preocuparea statului și organizațiilor implicate. Și în acest domeniu câteva cifre sunt edificatoare. Fondurile alocate sportului din produsul intern brut se ridică la 8%, iar cheltuielile făcute la toate nivelurile de conducere sunt de circa un miliard dolari. Majoritatea acestor bani sunt orientați spre sportul de masă. Este interesant că pariurile în domeniul sportului fac parte din viața de zi cu zi a australienilor sau, altfel spus, sunt un component al culturii în sensul mai larg al termenului. Bineînțeles că agențiile specializate funcționează legal și contribuie cu sume importante la bugetul statului. Ca o chestiune de culoare informațională, reiau ideea frumos exprimată în documentațiile promoționale australiene. Citat. Când se desfășoară finala cupei la cursele de cai în Melbourne, se oprește lucrul pentru câteva minute în birouri Fabric mine. Evenimentul se produce în prima zi de marți, după amiază, a lui noiembrie. Am încheiat citatul. În afara unor sporturi binecunoscute și la noi, australienii sunt mari amatori și practică pe scară largă, cricket, fotbal australian, golf. Și totuși există un domeniu mare al sportului în care australienii sunt deficitari, atât ca sport pentru amatori cât și ca activitate de performanță. Nu e greu să vă dați seama că am în vedere sporturile de iarnă, iar acestea nu sunt puține. Faptul că în câteva zone din Australia cade și zăpadă, nu e de ajuns pentru a desfășura intensă activitate sportivă. În afară de Snowy, se scrie S N O W Y Mountains, se scrie M-O-U-N-T-A-I-N S. Situații în apropiere de capitala federală Canberra, unde zăpada e mai abundentă și mai persistentă, în Dandenong se scrie D-A-N D. -A -N -D E-N-O-N-G lângă Melbourne sau pe muntele Wellington se scrie W-E-L-L-I-N-G-T-O-N în sudul Tasmaniei zăpada este puțină și efemeră. Din această cauză, sporturile de iarnă rămân mai curând o preocupare ocazională, iar munții servesc iarna mai curând ca decor pentru cei care se încumetă să-i escaladeze.